Сфінкс. Сфінкс – найдавніша статуя лева з головою людини. Ця статуя – 20 метрів заввишки. більше 70 метрів у довжину. Голова статуї – 4 метри. Сфінкс влаштувався неподалік від великих єгипетських пірамід, ніби тільки прокинувся і готується до стрибка. Його безжалісний, проникливий погляд спрямований на схід. Саме тому у дні рівнодення Сфінкс дивиться у бік Сонця. З давніх давен існувала легенда, що Сфінкс – фантастична істота, яка мешкає на скелях. За легендами, Сфінкс вбивав та пожирав перехожих, якщо вони не могли відгадати його загадки. Людей давно цікавить таємниця Сфінкса. Наприкінці ХХ століття було зроблене нове відкриття. Під землею знайшли скриню в якій містився папірус з дивним текстом про рабів Сфінкса. Пізніше, після дослідження, в утробі Сфінкса виявлено кілька приміщень, в яких фахівці побачили жахливу картину. Зі стелі звисали шкіряні ремені, на яких висіли кістки, а на підлозі скрізь були розкидані черепи. Пояснення сучасних учених Вчені припускають, що Сфінкс у давні часи був місцем страти. Бідолашних вішали до гори ногами, і вони довго у муках чекали своєї смерті. Та кого ж карали в утробі Сфінкса? Вбивць та злочинців, які заслуговували смерті, або невільників, які знали секрети будівництва пірамід. Вважалось, що раби-будівельники повинні були зберегти таємницю ціною свого життя.